Generál je pan Jean. Tak prosím, čím mohu sloužit? Nepřicházím v žádné neodkladné věci. Kníže přijel právě z ciziny. Ano, jdu zrovna z vlaku. Potěšení je ovšem pro mě veliké, ale důvod... Důvod není naprosto žádný. I když jsem Miškin a vaše manželka pochází z našeho radu. Vaše excelence... Asi před rokem že psal ještě ze Švýcar vaší paní. Pravda, už si vzpomínám. Smím se zeptat, kde jste se ubytoval? Ještě nikde. E, tedy z vlaku rovnou ke mně. I se se zavazadli. Já vám rozumím, ale ujišťuji vás, že se ubytuji jinde. Nezůstal bych tady, i kdybyste mě pozval. Je tedy dobře, že jsem vás nepozval a nezbu. Mám vstát a odejít, že? <laughs> Víte, generále, ačkoliv se vůbec nevyznám ve zdejších zvicích, přesto jsem byl přesvědčen, že to mezi námi dopadne tak, jak to dopadlo. No co, snad to tak musí být. Na dopis jste mi tehdy taky neodpověděli. Přišel jsem se jen seznámit. Nic jiného. Potřebuji dobré lidi. Už v Berlíně jsem si říkal, jsou to skoro příbuzní, půjdeš napřed k ním. Váš sluha před chvílí, když jsem čekal v předcíni, zřejmě pojal podezření, že jsem k vám přišel prosit o výpomoc. Má jistě v tomto ohledu přísné instrukce, ale já jsem opravdu proto nepřišel. Já opravdu přišel jen proto, abych vás poznal. Tak tedy s Bohem a promiňte, že jsem vás vyrušil. Kolik je vám let kníže? 26. Myslel jsem, že mnohem méně. Ano, vypadám prý hodně mladě. Jste skutečně takový, jaký se znáte. Bude snad i příjemné seznámit se s vámi blíže. Jenže jsem člověk velmi zaneprázdněný A tak i když se rád setkám s dobrými lidmi, přece jen... Chápete? Za chvíli musím k jeho vysosti pak do úřadu, ale Elizaveta Prokofievna by možná ráda viděla svého... svého... jmenovce... Máte-li chvilku čas? Já vůbec nemám naspěch. Zavedu vás tedy k ní. Dovolte jen pár slov s mým tajemníkem Gavrilou Ardalionovičem. Prosím, prosím. Víš, Gaňo, řeknu ti všechno. Připrav se. Slíbila Tockému i mně, že dnes na svém večírku řekne rozhodné poslední slovo. Buď a nebo. Tože že řekla? Předevčírem nám to slíbila. Já jsem myslel, že mám plnou svobodu volby. Počkej, počkej, počkej. Co ti myslíš? Copak ty bys v poslední chvíli... já asi jsem se špatně vyjádřil, chtěl jsem... Jim... Co to s námi vlastně hraješ? Já přece neodmítám. Budej, bys odmítal. Tady nejde o to, že neodmítáš, ale o to, abys přijal dnes večer slova Nastasí Filipovny s potěšením a s radostí. Samozřejmě. Rozumím. A pak nezapomeň na těch 75 tisíc, které Tocký slíbil jako svatební dar. Tak tedy dnes večer. Přijdete také na večír? To jistě. Má přece 25. narozeniny. Ach jo, toto letí. Byl jsem gratulovat Nastasie Filipovně už ráno. Dala mi svou fotografii. Ukaž. To ti sama dala, sama? Hm. S věnováním. Pojďte se také podívat, kníže. Co říkáte? Krásná, co? Tak tohle je Nastasia Filipovna. A propos, kde chcete bydlet? N nevím, zatím nic nemám. V domě totiž... V rodině Gavrili Ardalionoviče i Volgina uvolnila jeho maminka tři pokoje a pronajímá je lidem s dobrým doporučením. Doufám, Gaňo, že nemáš nic proti tomu, aby u vás kníže bydlel. Naopak, i maminka bude velmi ráda. Jste oba velmi laskaví, že se o mne tak staráte. Výborně. Ale teď už nemám ani minutu. Pojďte kníže, představím vás Lizavete Prokofjevně. Můžeme všichni do salonu, vypijeme si tam kávu. Víte, kníže, sedáme tam spolu. Tady Adela hraje na klavír nebo maluje obrazy, ale nic nedodělá. A Aglája... Ale mama... A ta sedá s rukama v klíně, je to pravda. Tak sedněte si tady ke krvu, kníže, a povídejte nám něco. Co byste chtěla slyšet, Lizaveto Prokofěvno? Mama, to přece nejde tak najednou začít vyprávět. Co je na tom? Adela má pravdu, nic bych ze sebe nevypravila, kdyby mě někdo tak hlenutil. A Kraliu, proč by nemohl vyprávět? Má přece jazyk. Povězte nám třeba, jak se vám líbilo ve Švýcarsku. Jaký byl váš první dojem? První dojem... Byl velmi silný, Lizaveto Prokofěvno. Tak vidíte, už začal. Nejte to alespoň chvilku na pokoji, mama. Když mě odváželi z Ruska, prodělal jsem právě řadu těžkých záchvatů padoucnice, po kterých jsem vždycky upadl do otupělosti a na dobru ztrácel paměť. Nedovedl jsem souvisle spojovat víc než dvě, tři myšlenky. Vzpomínám si, že mi bylo cestou strašně smutno. Nejhůř na mě působilo, že všechno bylo cizí. Města, domy krajina. A vzpomínám si, že jsem z těch na dobro procitl právě při vjezdu do Švýcar. Bylo to v Bazileji. Probudilo mě hýkání osla. Osel mě náramně překvapil. Já jsem ho předtím nikdy neviděl a hrozně se mi zalíbil. A přitom jako by se mi v hlavě najednou vyjasnil. Osel? Co se smějete? A od té doby mám osly strašně rád. A proto osla se mi najednou celé Švýcarsko zalíbilo a dřívější smutek se dočista vykouřil z hlavy. Prosím tě, čemu se pořád sněžadelo. Kniže moc pěkně vyprávěl o oslu, vidělo na vlastní oči. Co ty jsi viděla? Byla jsi někdy v cizině. Osla jsem viděla, mama. A já ho i slyšela. I a, i a. a že se nestydíte... Ulf, to je kníže. Jsou to ještě třeštidla. Ale proč pak? To nic. Věřte, kníže, že to nebyla žádná narážka. Narážka? Na co? Ach tak, už rozumím. To je dobře, že se smějete. Vidím, že jste opravdu dobrý člověk. Ale... Povídejte, co bylo dál. Jsme si na něco zajímavějšího, než byl ten osel. Přece nechápu, jak někdo může na povel vyprávět. On to dokáže, protože je desetkrát moudřejší než ty. Doufám, že už to brzy pochopíš. A co bylo dál, kníže?